Писати цю доповідну бо мені було дивно і ніяково, але він говорив цілком серйозно, і я схилилася над столом. Рука моя тремтіла. Весь час думала, навіщо я це роблю? Що йому треба? Чи вірю сама в ті проспілки, які мають надати допомогу, і яку саме? Переведуть мене з посади прибиральниці в розряд учениць? Я писала, а він сидів за столом навпроти і уважно дивився на мою скилену голову та руку. Під його погляду пальці взагалі ослабли, і я ледь водила кінчиком пера, залишаючи на побері якісь тремтячі візерунки. Потім він довго радив виводити синці сечею, краще дитячою, робити компреси зі свіжої сечі, дуже допомагає. А потім мене забрала швидка. Ну, не одразу, а пізніше, коли я вже вийшла до зали почала підмітати волосся з-під крісел. Серцевий напад. Після цього випадку мене таки призначили ученицею, а пан Петро перейшов до іншого салону. Певно постарались мої співробітниці, які поскачились начальству, що напад стався після того, як я побувала в кабінеті Петра Сидоровича. Пан Петро мешкав у центрі міста. Я добре пам'ятала адресу, адже в тих вечірніх допитах він багато разів повторював її з особливою інтонацією. Це було неподалік від того місця, де я нині стояла і думала, щоб зробити такого, чого не встигну потім. Думка відвідати пана Петра видалась мені майже геніальною. І я пішла проспектом у гору. Десять годин, п'ятдесят сім хвилин. Проспектом у гору. Потім завернула за і одразу побачила назву вулиці та потрібний номер. На вході за скляним віконечком сиділа консьєржка. Така собі приємна тітонька в окулярах. Ви до кого? – запитала вона. Я відповіла, і вона пустила мене в під'їзд, сходи якого мали запах шампуню. Сьомий поверх, дубові двері. Я то, раптом подумала, що його може не бути вдома. І від цієї думки мені стало зимно. Невже зірветься? Позвонила і послала в небо 100 гігабайтів бажання, щоб двері відчинились. І вони відчинились. Ой, сказав Петро Сидорович, і зовсім по-жіночому поправив атласні вилоги свого халату. Так я і думала. І він ходить у халаті з червоними вилогами. Ви? Звісно, впізнав, хоча тепер на мені не було окулярів, і волосся я розпустила. Так, це я, сказала я, розглядаючи його пику в червоних судинах і маленькі гострі очка. Він відступив від дверей. Я почула, що зсередини квартири долинає запах тиліючих сандалових паличок. Згадала, як тоді в лікарні мені сказали, що маю крайній ступінь виснаження. А ще кінець фільму «Ларса фон Трієра Догвіль. Ну, там, де Ніколь Кідман косить із, автомат... та... із автомата мешканців містечка свого приниження і страху. «Це я?» – повторила я. «Ви хотіли знати, чи я ношу панчохи сіточку?» чи піддягаю зимку довгі рейтузи з чорної вовни. Ви досі хочете це знати? Бачили б ви його обличчя в цю мить, ніби до нього заговорила тушка кролика, купленого на ринку. Ось вам, панчохи, сказала я. Моя рука сама по собі злетіла вгору і опустилася на щоку, схожу на футбольний м'яч. Потім я повільно розвернулась і сіла в ліфт. Двері ліфта зачинилися. Я помітила, що пан Петру так і залишився стояти роззявленим ротом. Я не знаю, де й коли заспокоїться моя душа. Одинадцять годин нуль п'ять хвилин. Не знаю, де й коли заспокоїться моя душа, але в той мить, коли вийшла з будинку, я відчула, що готова стрибати на одній ніжці. Так мені стало легко. Навіть не думала, що таке може бути, від одного жесту, який на нарешті дозволяєш тобі зробити по відношенню до свого ката а не дозволяєш лише через те, що він має владу над твоїм життям. Але хіба над життям? Тільки тепер я зрозуміла, наскільки мізерними були мої тодішні проблеми. Я боялася втратити роботу. А що означає втрата роботи в порівнянні з тим, що мені судили втратити зовсім скоро? Ішла вулицею і помічала, що люди звертають на мене увагу, певно через те, що моє обличчя світилось. І це я відчувала фізично. Раптом я подумала, що мені давно не було так добре. Хіба що пригадую одним весняним ранком багато років тому. Тоді я майже так само йшла вулицею, і мене розпирали від щастя. Під ногами дзвінко розколювались дзеркала, що охоплених паморозю калюш. Але повітря вже пахло сонцем. Я тоді подумала, на початку березня сонце має запах. У мене не було жодної підстави виробляти ендорфіни. Чи як там називається гормон щастя? Цей стан не мав жодної підстави. І тому саме тоді був абсолютним, базованим лише на тому, що я є, що я існую, що я рухаюсь і дихаю. Що в цьому стані абсолютного щастя я можу навіть трохи летіти над землею – і всі, хто йде на зустріч, помічаються і теж усміхаються мені у відповідь. Зараз відчуття було майже таким самим. А може ще гострішим Адже тепер я всотувала ці усмішки, цей рух, це тепле осіннє сонце. Тобто, якщо тоді, багато років тому, мені здавалося, що я розчиняюся у повітрі, віддаю йому кожну клітину свого єства, бо мене в мені так багато, що я готова була віддавати-віддавати то нині я з такою ж пристрастю всотувала у себе, мов губка, що її поклали посередині тарілки з водою. А ще цей процес віддавання і всотування нагадав про сусунки з Вадиком. Адже якщо врахувати той загальновідомий постулат про те, що в більшості випадків у коханні хтось віддає, а хтось бере, тобто він звучить так, хтось любить, а хтось дозволяє себе любити, то, власне, я була із тих, хто віддає з той ж причини, про яку вже сказала. Мене в мені було надто багато для мене одної. Ось яка тавтологія. Але інакше не скажеш. Одинадцять годин, тринадцять хвилин. Не скажеш. Я не помітила, як вийшла на центральний Майдан. Він був увесь затоплений сонцем, навіть із фонтанів лилась не вода, а неймовірно яскраві сонячні потоки. Я так стрімко вискочила майже на середину, ніби це була сцена, ніби всі, хто сидів довкола на лавах та парапетах, тільки чекали на мій вихід, а я мала щось заспівати чи виконати танець вмираючого лебеді під музику Сен-Санса. Стишило мою ходу ейфорію нове запитання. Сьогодні їх було надто багато для моєї голови, і воно поволі затьмарило настрій. Запитання було таке. «Чому я давно, майже ніколи поспіль, не відчувала цього гострого заштрику щастя? Адже нині, коли життя впорядковане, мала для цього всі підстави. Чому? Чому? Чому?» На першу зустріч із Вадиком я йшла, трусячись, мов листя, трепети. Навіть не пам'ятаю, яка була погода. Вадик міг керувати мною одним порухом самої лівої брови – Чомусь саме ліва в нього була найбільш рухлива і завжди вказувала мені шлях у тій чи іншій ситуації. Я беззаперечно вірила йому і тому завжди відчувала себе недосконалою, недологою, підібраною з землі, а, можливо, так воно і було. Я лежала, як безпритульний осінній лист, на якому написано щось незрозуміле, а він підібрав мене, щоб прочитати. А помітивши на ньому якусь абракадабру зіткану з рожевих і іерогліфів. Почав розшифровувати їх не очима, а пальцями, шар за шаром, здираючи тоненьку шкіру. Ми так робили в дитинстві. Обдирали кланове листя, залишаючи тільки кістяк, що нагадував долоню скелета, і лякали ним одне одного. Може, так воно й сталося? Я йшла з інституту, так-так, я провчилась на філологічному факультеті два роки, і він підійшов і запитав, дівчино, котра година? Він був старший і такий, я б сказала, охайний, у костюмі, в синій кроватці, з маленькими червоними парасольками. Чомусь ці парасольки зворушили мене найбільше, в лакованих черевиках. Мені всі заздрили, адже хто вчиться на філологічному, самі наречені, доля яких – доля книжкових мишей. Хоча присягаю, я так не думала. Але в цьому були впевнені всі мої рідні, тому в один голос оспівували Вадима. Але це було не потрібно, бо... Я й сама була готова співати осанну в тому весняному дню. Я стрибнула в його кишеню і скрутилась там бубликом. Навіть інститут закинула. Отже, вискочивши посеред Майдану, мов шугу зірка, я згасла і швидко дала задній хід на лаву. Є речі, які я завжди вкреслювала з пам'яті. З ними не можна жити. Мабуть, у кожного є такі згадки.